Диверсант з трудом розплющив очі, потримав їх на хлібі, на смачному жирному оселедці, зробив рефлективний ковтливий рух горлом і коло взяв в одну руку хліб в другу оселедець. Але як тільки він укусив раз, так все тіло, незважаючи на і біль, напружилось, очі поширились, уста почали швидко, жадібно рухатись, жуючи. Фершел, бачачи, що пацієнт прийняв лік добре, і свідомістю справно виконаного обов'язку задоволено вийшов з камери. Коли пацієнт з'їв увесь хліб і всього селетця, увійшов другий фершов. Виніс стіл, зігнав зі стільця шпигуна, захопив разом із стільцем лампочку і пішов до камери. Степан Петрович стояв і хитався, але встиг догнати аммедиста слабеньким голосом земляк. Той чекально озернувся, дарив води. Цілий день не пив, спрага сильна. Та ще й оселедець. мвд суворо покрутив головою. «Не полагається». І хотів йти, але Степан Петрович застогнав і аж скрикнув майже з та майже жалість. Людина ж ти чи ні? Один кухлик? Дай, ради Бога!» Солдат раптом люто повернувся до нього і з незрозумілим, не би, безпричинним вибухом ненависті закричав. «Кухлик! Тобі дай, кухлик, а себе підростив за тебе!» прокляття!" і він вихором вилетів із камери і поспішно замкнув її за собою, наче боявся, що закривавлений напівживий труп наздружини його. В льоху стала густа темнота. Степан, хитаючись і почуваючи у грудях за кожним рухом гостри і білі кашляючи, пішов на вмання до свого гною, але загубив напрям, наступив на щось м'яке, зачув сморід, кинувся швидше в другий бік. Не знайшовши своєї купи, він упав на землю і лів на спину. Під нею щось гостро кололо і душило. Він з болем повернувся і витяг з-під себе черепок і шматок пляшки. Не маючи сили шпурнути їх від себе, він поклав їх на і знов ліг. У роті, у животі, стояв такий гарячий зойк з праги, який, здавалося, пересилював і ниючий, і ламаючий біль у грудях, і гострий кашель, і смертельну розбитість усього тіла. Думок ніяких не було, навіть жаху перед завтрашніми муками, та навіть можливістю смерті не було. Пити, хоч пів кухлика, хоч чверть, хоч один ковток води. «Розуміється, це ж один із наших способів слідства», – подумав Степан Петрович. «Це нормально, але все ж таки хоч би один ковток, я ж іще не американський шпигун». Раптом щось сильно гостро вкололо його в ногу. Він шарпнув її, і зараз же зачувся тонкий колючий писк, і щось дрібно-дрібно пробігло по його нозі вгору до живота пацюки, з жахом і огидою пролетіло через його мозок і на мить перемогло навіть зоїк справи. Він судорожно запацав ногами і хапливо почав намацувати тремтливими руками відкладені набік черепок і шматок пляшки. За ногу знову гостро пронизливо укусили, потім за другу. По животі пробіг до грудей пацюк, за ним ще один. Степан Петрович несамовито закричав, запацав ногами, застукав черепком по землі. Писк пацюків, кусання, бігання, на мить притихли. Степан Петрович поповз рачки в одному напрямі, доповз до стіни, став за допомогою її на ноги і пішов повз неї далі. Так ідучи, він дійде ж таки до дверей. Так і сталося. Намацавши їх нарешті, він закричав у вовчок «Дайте світла! Дайте світла!» Йому ніхто не відповів. Він почав бити кулаками у двері, але його биття було таке безсили, що він в очі, хопившись руками за дірку вовчка, майже повис на двері. Пацюки знаходили його і тут, і так само гостро кусали за ноги. Він пацав ними, салкувався попасти хоч одну цю гидку тварину, але сил не було, і він закричав таким тонким, гострим, тваринним криком, що самому стало моторошно. Та, мабуть, і пацюкам, бо вони раптом затихли. Та ні, вони злякались не його крику, а кроків у коридорі світла, яке замиготіло вовчку. «Що таке, чого репетуєш?» Зачувся хрипкий голос. «Світло, дайте пацюки, вони мене загризуть, будете відповідати. Хтось інший щось буркнув». Клацнув ключ у дверях, увійшов. Перший МВД-ист з тою самою лампочкою в руці, у другій він ніс табуретку і ламаку. Поставивши табуретку посеред камери, він почепив на стіну лампочку і, простягнувши шпигунові ломаку, сказав «Над зброю сідай на табуретку і воюй». І тон його голосу, і рухів був такий байдужий і певний,